Pandemia gatik, gibilatua izan bazen, langabezia achorantzaren erreforma berriz mahen gaineratu du gobernamenduak. Ez tu gauza bera egin erretretaren erreformarekin. Hora hendik, jupenditurit galditzen dena. Erretretak, diende guztiak onkitzen dituenez, ez, opposizio zabalagoak biltzen ditu bere kontra. Langabezia dezverdinada. Naizeta milioika persoena onkitu eta onkitu koduen, naiz eta sindikatu guztiak erreforma honen kontra izan, ez ditu behar bezalako mobilizazioak shortzen. Alta, bortitza eta irruztua da helabat. Hale gehiago, langabeziaren tasa emendatu duen pandemiaren garaian. Gobernamentua hori guztia ontsabadaki, bainan deliberatu du, kostu politiko tipien chorlezaken erreforma aurrera eramaitea. Kapitalismoaren nazioarteko instituzioek Eten gabe, galdegiten dizkioten erreformen estrukturalak nolazbait gauzatzen segitzeko. Elburuan, betikoa neoliberalismoaren erre schuman. Chautzeak, muriztu. Horait, berak berrak erantzuena, sakuten poinion de deng. Langabezia asurantza, kudeatzen duten lagusita langileen sindikatuak hautsi mautsi bat adostera ez dira iritsi. Ondorioz, gobernamentuak dekretu bidez aldatuko ditu haxorantzaren baldintzak. Izan diru laguntzako puluak kalkulatzeko ala langabezia eskubideak eskuratzeko. Hots, persona gutiagok langabezia diru laguntza moritzagoak unkituko dituzte. Lortutako haurezkia, miliar bat, unediken txautzen euneko irua. Unkitutako jendea langabeziaan diren euneko goita mazazpia. Ekuazio gordin bezain crudela. Baina naratago doa afera, Sistemaren aldaketa sakona prestatzen du. Nagusiak eta langileak ordaintzen dituzten kotizazio sozialen gaineko osiborantza sitema batetik, estatuko busetaren parte bat izaitela pasako da langabezia laguntza. Hots, kotizatzeari esker lortutako eskubideak abandonatu, gobernamenduen kudeak eta errabakian menpe gelditzeko. Ez da batele segur aurrela pena izanen denik. Pasa egunan.